Викликав секретарку, яка була в строгій сукні і аж ніяк не зловживала косметикою. Стегнаста левтина вручала клієнтові розкішні буклети і проект договору. Усе на найвищому рівні. За чотири місяці вони класно підмолотили. Ще б пак, таке сильне враження на покупців справляли. Рудольф Карлович усе тонко розрахував. І в офіси секретарка, і різного ж типу документація. Барбисті рекламні буклети і проспекти. І насамперед... Сам, блін, вибачте, Ігор Йосипович, з яким довелося набіяк погратись. Кожен жест, фразу, інтонацію репетирували і приміряли. В результаті будь-яка дрібниця поцілювала в десятку. Це був той благословенний час, коли люди ще поняття не мали про трасти і поблажливо наївно поглядали на на На на персточників. Не чекаючи, поки запахне смаженим Ігор з Алевтиною зникли. Прихопивши купу грошей, вони розчинилися, випарувались, забули навіть розрахуватись за оренду офісу. Утім, сам Родольф Карлович практично ніколи на людях не з'являвся, та й вигляд мав, відверто кажучи, непрезентабельний. Такий собі лісовичок, щось середнє між богемним художником і священником, який переодягся у морський одяг. Але авторитетом у кримінальних колах він користувався колосальним і таки. «Під майстрів, як Ігор за Левтиною мав, чи маленько?» Рукою майстра він направляв і коригував. Ділився схемами, методою, арсеналами афер. Дуже потішив своїх підопічних двома історіями. Одна стосувалася його давнього приятеля, Голубцова, і далекого, з далекого міста Владивостока. «О, це був вельми цікавий Кент», розповідав Рудольф Карлович. «Якщо його знати дуже близько». Хоч у кримінальних колах він не вважався яскравою фігурою, бо все життя експлуатував лише один шахрайський засіб. Але як? Творчо, з натхненою фантазією, це ронив, наче Соловейко. Про таких кажуть, ні хазяйством, ні сімейством не обтяжений. Антон Антонович Голубцов всім серцем полюбляв вільне життя і не розумів, як це можна щоденною восьмигодинною працею здобути достаток. Тому він безтурботно. Подорожував по світу у межах колишнього Союзу Радянських Соціалістичних Республік і поводився так, начебто прагнув занести все людство до списку своїх найкращих друзів. Костюмчик мав пристойний, гулився, духарився шипром. Знайомим, з яким заводив його випадок, Голубцов зазвичай представлявся директором Четінського целюльозно-паперового комбінату, додаючи, що зовсім недавно був при заводі різноробом, жив у гуртожитку, регулярно Ридав у ванні від жалю до себе, перучи свої єдині труси. Історія запаморочливого кар'єрного злету представника соціальних низів зазвичай штовхала попутників Голубцова на взаємну відвертість. Співчутливо вислухавши нового знайомого і записавши його домашню адресу, директор цедульозно-паперового комбінату вирушав просісінько до найближчого поштового відділення, звідки телеграфував дружині нещасливця. «Степани, до радосте моя, украли паспорт із грошима, чекаємо 300 каребе. Прізвище Голубцова Антона Антоновича до запитання. Страшенно голодний твій Тимоша». «Невже не знайшлись такі, хто не дозволяв цю локшину вішати собі на вуха?» засумнівався Ігор Блін. Так, траплялись громадяни, у яких навіть біографія директора солідного комбінату не викликала співчуття. Лещинський, посміхаючись, як помолодшав від споменів, та й на такого міцного горішка, котрий зазвичай поселявся в окремому номері готелю, у Голубцова іноді знаходилась рада. Втративши надію дізнатися домашні координати у Партюха, він зривав трубку вуличного телефонного автомата. «Ало, готель!» – Чемно суворо промовляв Голубцов. Адміністратора запросіть? Здрастуйте, з Харного Рошуку турбують». У 17-й номер заселився такий собі Павло Мошонкін. Він у всесоюзному розшуку числиться. Дайте на його паспортні дані, може, однофамінець. Того ж дня сім'я відрядженого одержувала телеграму блискавку від глави родини, з якої виходили, що він, обікрадений, стоїть на далекій пошті без документів і засобів існування, але в рятівному товаристві Антона Антоновича Голубцова. Ну і як тепер поживає Антон Антонович? посміхнулася Алевтина, яка у цей життєвий шлях дуже розвеселив. А ось дійшла до мене звістка, вимовив, розладжуючи долонею чоло Рудольф Карлович, що зовсім недавно на лавці у Харківському міському парку помер від розриву серця Антон Антонович Голубцов, шахрай з багаторічним стажем. А ще більше потішила Ігоря Залевтиною історія з відмиванням доларів, причому про валютне прання йшлося у буквальному розумінні. Напевне, спекотний клімат сприяє розвитку почуття гумору, розповідав Рудольф Карлович, відцьорбуючи з баночки улюблене баварське пиво «Білий ведмідь». Інакше, як пояснити, що два африканці взули на 50 тисяч натуральних американських доларів двох гори бізнесменів з Кавказу, до того ж зробили це з надзвичайною дотепністю. А справа, як зараз пам'ятаю, була на Комаровському ринку в Мінську. Так ви й у мінську шустрили? зиркнула допитливими очима Левтина, а де я не шустрив? Отож звернулись до мене по допомогу два дагестанці, власники оптових кіосків. У міру того, як вони викрадали свою історію, викладали свою історію, навіть у мене очі круглішали, брови повзли вгору через усе чоло, а під кінець я просто реготав і було з чого. Виявляються, кавказські бізнесмени. Подружилися з двома нігерійськими пройдисвітами, яким нібито вдалося ввести в Мінськ велику партію доларів аж 80 тисяч. Та от, біда, усі купюри такі ж чорні, як і їхні власники. Щоб провести гроші через митницю, їх довелось зафарбувати особливою фарбою. Належало відібрати бакси, а зробити це можна було тільки спеціальною рідиною, що коштує теж недешево 10 тисяч доларів за літр. Для відмивання всієї партії контрабандної валюти необхідно півлітра. Літра. І знову таки лихо. Сини Сонячної Африки і так уже витратились на зафарбовування купюр, тому для відновлення перевісного кольору доларів готівки у них уже немає. От і сидять вони як йолупи з повними кишенями чорних баксів. «Хіба таке буває?» – вразився Ігор Блін. «Буває», – хмикнув Грудольф Карлович. На доказ африканці продемонстрували кавказцям процес очищення